Hej och välkommen till Chipsliv. Vi följer upp det stora dilltestet med det stora grilltestet. God forts fortsättning får man säga också. Jag heter Lars. Det här är Anna. Och jag heter Elin. Ja, som sagt, det stora grilltestet. Det är alltså grill som gäller och då kommer vi inte ägna oss åt barbecue alls den här kvällen. Och det är ganska enkelt. Grill och barbecue är inte samma sak. Samma namn, men innehållet är olika. Grill betyder egentligen lök. Så vi kör på lökbaserade chips. Flera av dem heter grill, men vi har också lagt till flera andra som är kopplade till löksmak. Ja, har lök i namnet. Precis, lök i namnet. Och bara lök, ska vi säga också. Vi har inte mm, ja. valt de som heter lök och ost, till exempel. Nej, precis, det stämmer. En barbecue å andra sidan, det är ju liksom barbecue barbecuesås, någon rökt eh, sak. Och det blir en annan gång. Ja. Men eh, ikväll är det alltså grill slash Så Så eh, ja, vi har två skålar reda här på bordet. Ska vi köra igång? Ja, mm. det är vi. Mm. Anna, vad ska vi ta först? Vi börjar med, vi har Olve och Estrella i första här, rundan, Giganterna. Jesus. Mm, och de vanliga uh, dåliga. Ja, precis de vanliga standardsmakerna. Ska vi börja med Ja, okej, kanske. Oh, det står det här med grillchips. Det längder. Ja. Längre som att grillchips alltså. Ja inte alls så krispigt som jag hade väntat mig. Nej. Kan det vara så att det är en gammal påse? För kolla ja. det efteråt. Ja, Det är i alla fall sådana små påsar. Vad är de? 40 gram? 60 ja. gram? 40? 40. Och mm. ja, de blir ju sämre fortare. Jag brukar inte ha problem med de små påsarna. Att de, det är inte första gången de har lite konstig konsistens. Mm. Men <coughs> om jag ska säga någonting om det här så tycker jag så här, jag har ingen problem med löksmak, men jag tyckte det här var väldigt salt. Okej. Okay. Mm. ja jag tycker det är en lite tråkig smak allmänt. löp och väldigt salt jag brukar också tycka att det är en tråkig smak men det har inte så mycket att jämföra med det känns ju att det är gott att äta chips jättegott att äta chips jag blir lite över och sätter in men ska vi ta Estrellas har vi någonting att jämföra med ja vi gör så, vi tar istället. Alltså Estrellas vanliga chips då. Ja. Nej men det här var inte gott. Men det här var mycket bättre krisp, inte alls lika stark smak, inte lika salt. Om Man hade tagit ovevst äh, löksmak lagt på de här chipsen och liksom haft sältan kvar på den här nivån så hade det mm. varit perfekt. Håller med, men jag tycker ändå att det smakar papp. Nej. Jag håller också med om att jag hade bra krisp. Jag har märkt över mm. andra löksmaken, men det tycker jag smakar lite svamp. Jag menade att de har svampchipsen. Vad heter de, de här ja. Det var som att förra varvet när man tog en tugga och så bara, lök. Nu tog jag en tugga det känns som unken champignon. Tycker jag. Mm. Men det kan man också grilla. <laughs> det kan man också grilla. Men jag har svårt att tro att det kommer stå. Campion-arom <skratt> <skratt> <På sidan. skratt> Nej men det gjorde det inte Jag, Nej. jag kollade, det är faktiskt bara Lök liksom det är bara Som, lök. Är, det är, inte som är grejen lök. Mm. Ja. Ja. Bättre konsistens Bättre krisp men, semismak, men bäst smak på Olvi Jag kan inte säga att Olvi hade bättre smak heller För var, som du sa, det var för salt ha. Jag har aldrig problem med salt Nej jag <skratt> om <är inte> <skratt> Nej men det handlar ju om vad man har till också. Hade vi jag fick upp i för mig att jag inte sa att det i till testet nu. Men... Vi får inte bara kunna lyssna. Men för det. Ja. Mm. jag tyckte inte det var ett problem. Nej, äh? Nej. Vi går nästa. Bra. Ja och då kör vi del två av testet och nu kommer vi testa tre olika grillchips och det här är butikskedjorna jag testar nu. Alltså butikernas egna. Och vi kommer börja med Garants egna grillchips. Jag kanske ska säga vilka de är exakt. Ja, det är Garant, Coop och Ica vi ska testa. Mm. Men vi börjar med Garant. Och Garant hittar man på? Villis och Hemköp. Mm. Mm. Och vart att notera också att Garants grillchips har även har vitlök på ingredienslistan. Medan Ica annonserar grill- och lök smak på framsidan- utan yes. att riktigt specificera vad grillsmaken innebär på mm. sidan. Det är spännande, det skiljer sig mot löksmaken. Det kanske är det här pannfettet. Ja just det, jag tolkar pannfettin. Mm. Mm. Mm. Men garant står också att de var så kryddiga. Ja. Så det är upp till bevis. mellan ting, mellan strälla och OLV. Mm. Det var krispigt, det var inte lika mycket smak som på OLV men det var bättre smaken än på Estrella. Mm. Mm. Jag tänker lite rostad lök. Mm. Ja, det gjorde det. Ja, det smakade lite som den som man stoppar ån på. Mm. Mm. Jag tyckte det var ganska gott. Jag tycker okay. det är en okej smak på, på chips. Mm. Ja, det var det faktiskt. Ja, godus hittills. Mm. Mm. Och bra krisp. Ja. Bra krisp, absolut. Mm. Det var det. Om um... vi kör kok då. Vi kör kok. Mm. Och du hävlar. Det här var inte Det här smakar som goda grillchips, tänker jag. Ja, goda det smakar med väldigt mycket lök. Ja. ja. Alltså, kanske om man tänker typ. Sig... <laughs> <laughs> Färskt då. <laughs> mm. Ja, Nej, men gott. ja. Mm. Mm. Men det är väl gott. Förvånansvärt. Men de här representerar Garant och Kopp representerar ju två ganska olika löksmaker. En rostad och en mer fräsch. Färsk. <laughs> men jag känner att de är väldigt olika. Ja, absolut. Ja, absolut. Mm. Men båda är goda. Men mm. jag skulle nog säga att jag tycker bättre om Coop. Ja. Förvånansvärt nog. Kanske då... vatkaran som lite så här hårdfiderade. Ja. Mm. Coop har ju den klart tråkigaste påsen. Så det är ju den man sist skulle köpa och ställa fram på min fäst. Samt, den är otroligt brun. Mm, jättebrun. Men grill är ju brunt som vi konstaterat. Brunt, mm. och orange, brunt liksom. Mm. Mm. Ja, det stämmer Ja, gick jag. Ja, Så, lite sämre krisp på de här och inte lika mycket smak. Nej, också lite låg i smaken. Men eh, ja, de, de kommer redan, för mig kommer de före både OOV och Estrella. Ja. För mig också. Kanske att OOV var lite nej, hur de kommer för mig också. Annars jag funderar så funderar D shape. Ja. Nej, men jag vet inte. Jag, det var ju så himla mycket bättre det var ju dålig smak både på Estrella och på Ika mm. Och då tror jag nog att jag hellre vill ha den här fräscha krispigheten hos Estrella än det här från Ika. Okej, okay, ja. Jag har Estrella faktiskt som jag hittills skulle vilja sist. Och det var på mm. grund av den där ah, det här svampsmaken. Ja, men jag gillar ju svamp. Ja, det gör jag också. Men ja. inte unken. <laughs> Men personligen så känns det som att butikskedjornas egna är bättre än mm. de andra. Mm. Bra att veta. Absolut. Ja, och nu har vi kommit till den kanske mest provocerande delen av det stora grilltestet. För det är ju faktiskt så att svenska grillchips smakar inte så mycket annat än just lök. Det är inte dåligt, men grill och lök det är i princip samma sak. Därför har vi nu också valt att plocka in Uh, OLBs tre gånger lök Det är egentligen inte tre gånger lök utan det är fem gånger lök um, då den innehåller lök som vi vill få anta i gul lök då. Um, vitlök, rödlök, gräslök och ramslök Vi kommer att jämföra den här sorten mot Estrellas grill och vitlök Det blir liksom de två stora giganternas övriga lökalternativ som vi jämför mot honom. Men som sagt lök och grill är ju i princip samma sak. Mm. Ja, någonting ni vill tillägga om det här? Ja det är ju det här det som kan bli lite missledande i våran smakupplevelse är ju att man lök är finräfflade eller som i det här sammanhanget i banden kallas småräfflade <laughs> <laughs> och alla andra gilkyp vi testar eller har testat hittills är ju grovräfflade och det är ju också grill och vitlök mm så det beror på lite vad man har för referensram till filen. För det kan vi komma tillbaka till. Tre gånger löken blir ganska smakintensiva. Mm. För de fångar upp rätt mycket. Ja. Ja. ja, men vi kör. Yes. Vi börjar med grill och vidlök. Det här tycker jag är gott på riktigt. Det är markant god än man har. Tycker mm. ja, jag tycker också det. Det här är så mycket bättre än vad vi ätit tidigare. Mm. Det är väldigt stark eftersmak av vitlök. Ah. Bra andelbräck just nu känner jag. <laughs> mm. Men vi sa också att det var mycket antioxidanter i lök. Vilket är bra för Lars som har varit lite klasslig ja. Just det. Så. Ja, verkligen. Mm. så kul. Mm. <laughs> Perfekt. <laughs> typ att chips finns. Ja, verkligen. Vi ja. kombinerar det också med Fanta mango och C-vitamin. Ja, just det. Perfekt. Nej, mm. ehm, äh, men det var ju asbra. Vi går vidare. Ja, tre gånger lök. Mhm. Mm smakar Det typ smakar ingenting. Jo, Nej, men... socker. De smakar socker. Nej, men jag tycker att det här är gott, men de smakar ju sour cream. Mm. Och Jag har då en teori om att så fort det blir finlefflat tänker man sour cream, Om det inte är otroligt stark smak. För det är väl mm. nästan bara Sauerkraut-chips som är finlefflade. Det finns som Hot Sweet Chili finns det ju. Mm. Men vilka fler finns det som är finlefflade som inte är Sauerkraut? Jag vet inte. Vad säger du annars? Jag funderar väldigt, väldigt hårt. Men just som tre gånger också tyckte jag att det är ju gott. Men det är ju. Man saknar krispets. Ja. Mjuka. Det är nästan så att den så här, i efterhand säger jag har ätit tre gånger innan det är inte första gången även om det var ett tag sedan men, men det är nästan så att den inte riktigt passar in i testet ändå eftersom det är sour cream Det är ju inte sour cream Men det är någonting som... Nej, Jag tror att man förknipp... Jag tror att själva räfflingen gör att man tror att det är sour cream för att man är så van vid det när man äter sour cream chips det är min teori runt det här. För första gången smakade man tänkte också saker, men det ja. finns inte det. Men det finns inte i. Nej, det gjorde jag väl inte. Eller det är lite vasslepulver, men det är inte riktigt alla chips vi har smakat hittills. Men då är det söta som gör att man tänker... Ja, det, eller djävulens räffling som jag då brukar kalla fint ja. för att jag är inte är jätteförtjust i det. Jag tycker att det är en bra räffling, men jag, jag känner mig lite besviken nu faktiskt. Jag tycker att de är goda men om man jämför tre gånger lök med grill och vitlök så är ju grill och vitlök helt klart bättre. Ja, verkligen. Nästan så att det är det godaste vi har ätit hittills idag. för mig. Mm. Ja, godast hittills idag. för mig också. Jo, tre gånger lök för mig blev sött, väldigt sött. Mm. Oväntat. Mm. Ja, då är det dags för den del 4, den avslutande delen av vårt grilltest där vi testar Pringles eh, grill och eh, Double Dutch Bursting Onion. Double Dutch är ett märke som man ganska nyligen har börjat titta på hemma kväll. deras Burst Onion har inte bara löksmak utan även vitlökspulver och paprikaextrakt. Mm. Men Pringles har ju anpassat sig till den svenska marknaden och har då grill. Mm. En måste det måste ju vara så jag att det måste vara. Jag har inte sett dem någon annanstans. Nej. Och lite som du är... har ju varit på ganska jag många ställen. har jag <laughs> Men jag kommer ihåg att vi pratade om det här sist att det var det vi skulle kolla upp om det här med sour också var en att någonting man hade det i Sverige. Men det har inte jag gjort. Nej, inte heller. Men jag var ju i Litauen ganska nyligen och där fanns typ ganska mycket dillchips. Det var mycket mm. dill i maten, det var mycket dill även på snacksyllan. Mm. Där, jo men där fanns sour dill också. Okay. Mm. Men, men grill såg jag inte. Grill såg inte. Grill kanske man har satsat på så nordligare i Europa då, helt enkelt, men grill... Mm. Heter kanske onion om den skulle skrivas någon annanstans. Mm. Ja. Då ska vi börja med de som faktiskt inte till grill på riktigt. Vi börjar ja. med Pringles. Okej. Okay. Fy. Äh, min spontana tanke. Eller... Ah, jag vet inte vad det är med mig och Pringles, men jag tyckte det var ganska gott. Alltså. Jag har ju så svårt att Pringles. Det är inte potatis, liksom. Jag vet det, och jag har också haft svårt det jättelänge, Men på senaste tiden så har det ju ändå varit någon typ av fixering runt pringelsen. Mm. Um, jag tyckte inte att det smakade illa, men jag tyckte inte att det smakade så mycket. Nej, det var inte så stark dagsmak, det smart, håller jag med om. Mm. Nej, det var ju mest bara pringelsläkt. Liksom. Lite tråkigt smakar Pringles. Mm. Lite så här. Mjölk fanns under munnen. Mm. <laughs> ja. Men nä nästan så att jag också tänkte att det. Det smakade lite sourfim. För att oftast när man köper pringus är någon typ av väldigt speciellt nytt pulver på som smakar lite likadant. Sant. Varje gång. Kanske inte lätt saltare men det var länge sedan jag vart dem. Ja. Mm -hmm. Ska vi ta Burst in Onion? Ja vi gör det. se hur det funkar. Lite tjockare än de andra. Det är sådana marknadsförs också. Det känns som att det inte är potatis utan att det bara är lök, tycker jag. Mm, räfflad lök liksom. Räfflad lök. Väldigt söta. Ja, ja det var det. De. Var de. Men inte ens dumma. Nej, Lars gjorde inte i mars. Ja, det var för att du reagerade för att det var så sött. Mm. Jag gillar ju sött. Ja. Men jag var nog lite chock, eller jag var inte förberedd på det, helt enkelt. Men det var nog inte så illa egentligen. nu tyckte... mm. Lite förvånande. Mm, oväntad. Den smakade lite när man har karamelliserat lök mm. i pannan. Mm. Och det är ju ja. gott. Ja, visst. Absolut. Mm. Mm. Men det är roligt med tjocka chips i Sverige. Ja. Double, Dutch. Mm. Double Dutch. Står på svenska på påsen och allting. Mm. Mm. Even, Even thick ripple appetizer <laughs> <står> också på Det <laughs> <någonstans. laughs> yes mm. Och sen så ser det ut som att de människor som pasta på en bild. Det är speciellt, och inte en värdig kvar. Mm. Mm. Ja, de måste bara hålla önska okay? Okej? Okay. Okej Ja, dagens bubblare i chipsliv serbiska smaker eh, har en eh, mycket trevlig vän som tog med sig tre påsar snacks hem från Serbien för inte så länge sedan Tack för det Anna, väldigt kul så vi ska testa här nu. Eh, tre olika smaker. Eh, chipsy, Clipsy och Smoky. Men eh, Chipsy är någon slags ja, hemma... Ja, jag kan inte säga hur det men någonting med hem. Typ hemgjorda, hem. Kanske smaka som de gör när man gör dem hemma. Clipsy... Eh, Chicken drum variant De är även formade som små kycklingklubbor. Också Smoky som är då... ja. Jordnötsbågar. Jordnötsbågar, helt enkelt. Det här blir spännande. Vi är två som inte är så ens i kyckling. Men jag äter det då och då. Så ska vi börja där, eller? Mm. Eller börja med chips. Vi börjar med, chips. med chips. Vi börjar med de med som är, det är, det med som är mm. chips. Ta chips i. det var gott. Det var ju krispigt och tjockt. Men liksom... Det är lite ost. Ja, jag ska säga batter. Ja, men smörsmaken... Smörsmaken är väldigt tydlig. Men ja, det är för mm. Ja. Och mm. jag gillade inte konsistensen. jag tyckte det var jättegott. Mm. Jag tyckte det var rätt okej. Okay. Jag tyckte det smakade såhär, så att hon Konflikt är... har legat kvar på plåten i ugnen till dagen efter. Oj. Och så är de så här. Men det är aldrig så här krispigt. Nej, det Nej, är så krispigt. Det inte Ja. Ja. Men ändå helt okej. Helt okej. Ja. Chipsy Chips vad det alltså. Mm. Okej, okay, ska vi testa jordnötssnackset? Ja. Ganska klassisk jordnötsbåge. jag säga. Men klassisk jordnötsbåge. vi har inte haft jordnötsbåge så länge. Haft jag har inte haft det så till länge. Men det var, det var ju gott. <laughs> luftigt liksom. Mm. Luftigt. Ja. Jag tänker, jag är inte ett problem generellt med jordnättsbågar. Så att de smakar ganska lite. Jo. Jordnättsringar är väldigt gott. Men ja. jordnättsbågar, de är väldigt luftiga på något ja. sätt. Ja. Men... Det blir mycket mer majs. Mm. Mycket mer majs. Men ändå gott. Men ändå helt okej. Okay. Ska vi köra kycklingen då? Ja, du och jag. jag kommer ju då inte äta det. För att det är faktiskt riktigt kycklingpulver på. Och det äter inte jag sedan ja, närmare 20 år tillbaka. Så det hoppar jag. Mm. Men Lars och Anna testar. Vi äter på. <skratt> Ganska glad nu att du inte testa. Alltså, det är rätt reaktion Ja, alltså... Jag, jag gillar inte grillad kyckling. Och den smakar som någon slags förvränglig variant av grillad jag kyckling. Det smakar ju buljong. buljong. Jag är den som normalt gillar buljongsmak i den här gruppen. Men det här var en buljong som jag inte riktigt kan simpatitera med. <laughs> och Lars gör grimmager. Ja, nej, det här var ingen bilare. Nej, Det smakar ju mat. Det smakar jättemycket mat. Det här hade man kunnat ja, lägga fram på tallrik liksom. <laughs> Göra chipslåra på tänkte jag men det går inte. Jag tror att vi vad man skulle ta med sig dem och ha sig så roligt förväntansför. Man kan ta med sig på söndagsmiddag. är skolbespisningen. Ja, det smakar lite skola. Mm. Mm. Ja. Men eh, vi kan väl säga så här att Chipsys eh, hemma he, homestyle chips eh, och eh, jordmötbågarna var verkligen helt okej. Okay. Mm. Eh, och när kyckling... Eh, snack sen. jag har aldrig smakat de liknande tror jag. Nej jag tror inte jag kommer att medvetet smaka något liknande i framtiden heller. Nej. Men vad kul. Ja. Tack än en gång Anna. Ja, mm. tack så mycket. Mycket uppskattat. Ja. Nej, vi får ja. väldigt, väldigt, roligt. Ja, väldigt roligt. Fler bubblare i nästa podd. Japp. Eh, ja, då ska vi sammanfatta den här kvällen lite och vi är väldigt ensig kväll faktiskt att de absolut godaste Chipsen vi har ätit under det här testet var Estellas grill och vitlök. Mm -hmm. eh, om man däremot vill ha bara grillchips, som liksom bara heter grillchips, så är det dock coops egna som har varit de absolut godaste. Så då ska man köpa den här väldigt bruna och <ganska>, ganska billiga påsen om man vill ha den bästa grillchipsen helt enkelt. Eh, vi, har under, vi har också hunnit testa det här, har vi har inte haft med i själva programmet men vi har också testat dipp. Han har olika lökdippar och kan sammanfattningsvis om det säga att märket master som vi nu har testat två av tre varianter ifrån eh, dessvärre är genomvidre. Vilket är lite synd. För det är den här ekodippen utan tillsatser och så. Men vi har kommit fram till att om man har ha en dipp så ska det nog vara lite tillsatser i den kanske för att det ska bli gott. Eller att man ska dra ner på vissa av sina ingredienser kanske. Eh, jag och Anna har också testat att dricka folköl för att testa om det blir bättre med eh, eller testa den här teorin om att grillchips kanske godas till öl ja, vänta, var kommer den teorin ifrån? nej men det är väl givet jag vet också det var kanske allmän <här> ja, ja. men när man tänker så, här, vad ska man ha för dryck till grillchips så tänker man kanske inte av rosé ja. vi tar och blanda oss några kosmopolitans <här> Okej, så är det var klart bättre med öl med fantamango till gudchips. Ja, så står ni där. Måste välja. Mellan fantamango och folköl. Folköl. Ta folköl. Äh, eller rätt Men är Men Istället. Äh, lager kanske vi ska säga också. Man kanske inte vill sitta med en stout och äta. Det man. Ah. Nej det är sant. Det vill man nog inte. Äh. Bra Ja, ja Litt poäng. Ja, um, ah, men det var väl det. Men vi har, inte sagt, vi har ju också haft Estrellas onion och Olvis tre gånger lök tillsammans ah, med just. Spice Masters onion då, just det. Eh, när vi pratade dippare. Mm. Skulle jag skulle ha sagt vilka dippar det var såklart. Och Olvis tre gånger har vi väl nästan sett upp eh, för ah. första gången någonsin. Att vi äter upp en dipp under en ah. sån här kväll. Medan då Spice Masters onion står i princip orörd. Mm. Elin, du sa att det var för mycket vitpeppar. jag tycker beskan från citronskadet kanske var det som fick den att falla mm. ja, Jag tyckte ja, det var den aggressiva vitpepparen som bara fyller mm. hela gommen. Jag tycker också att den smakar bäst men jag vet inte om det är det eller om det bara är att den är liksom bränd på något sätt. <laughs> mm. smakar bränd tycker jag. Mm. Brändlök Ja och vi pratade lite om den här, alltså det här med att spice måste inte inte varit så gott eh, att det ändå är ändå ganska bra att vi har testat det Framförallt om man har andra dippar bredvid. För det är annars blir svikelsen när man köper hem spice, massor, dipp till fredagsmyset. Bara har den. Alltså, usch. Kvällen är förstörd. Mm. Ja. ja, verkligen. Passar mm. Men vi har ju faktiskt en dipp kvar från att prova någon annan gång. Ja, just det. Vi måste nog göra den ändå. Vi får Vi får ta den, helt enkelt. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det är för smart. Om vi har testat hittills, som vi tycker ni kan slippa, är då onion, som det var idag. Ja, och riveras. Om <går> vi testat i tillfälle också. Mm. Men det finns Miami. Är som det Marietta? Miami som är en 3D? Ah. Ja, så den får vi ta någon gånger. det känns lite mm. festligt. Ja, ah, det var väl det. Ja. Så ni har lyssnat på chipsli. Eh, nästa gång ska vi prova Baltiska Estrella. Hela sortimentet? Nästan. Wow. Ja. Ser vi fram emot. Hej då! Hej då!